Berrien tenorea zurekine Bernadette Argain eta Jean-Jené Echegarrai, ezta gehiago akba hiri elkargoko president. Pere kargoa usten duela jakina azidu barda, ageri baten bidez, akbako beste lau errietako ausa bezekin ez dela ados, helep edo Euskal Herriko elkargo baka jaren gaian, hori da razoin nagusia, haute txen kontseiluko buru egonen Eta haute txen kontseiluko lantaldea gaur bilduko dira, oa jarte ere mangu goetak agertuko dituzte errietako autetxientzat, lagungarri izanen da hori erabakitzeko mementoan. Silviana alderdi sozialisteko Ipa Eskuleriko deputatuak eskolegiko bake prozesua aipatzeko hitza hartuuazo paiseko legebilzagiana, gobernuari galdegin dio Eusska Herriko bake prozesuana bere inplikazioa zer geetakoa dena. Errubiana baiiona nagusitu bat da buruenen eta hogoian. Arberuako ikastolak ametsak zailuz eta rexus mari irazurekin persoa farian du gauk, dona martirin. Eta aroa, Katyalin? Mementoko, grado batetako temperatura bar nekalde untan. Temperatura gorenak hamar gradolen inguruan izanen dira. Mementoko hemen lamboa dugu, bainan e, iguzkia ederki ikusiko dugu. Goizena, txaldien, lanobatzu errestan ibiliko dia, bainan partituko dia, orokorki ostirale, eder, edera, ukarren dugula. Eta lehenik, bai Jean Rone Tsegaraiek, akba jiri elkargoko president kargua utzi du, hala jakin arasten du ageri baten bidez, eta razoina ere ez du gordetzen, akbako beste lauerrietako hau zapezekin duen ezadoztasuna hele paz panxikarren bide. Barda aratzeko zazpiak hirian igori du Jeanree etxegaraiek akba hiri elkargoko presidentident kargua uzten duela jakin arazten duen uzapesak, unen duena geria. Eta Baionako uzapezak erabakiuneen hartzeat puatzen duena jasoina ez du gordetzen. Euskal Herriko hauteten Kontseiluko lehendakkaritza eta HKBA hiri elkargokoarena ez zaizkio bateragarrik iruritzen heep edo Eukal Herriko elkargo bakaraz HACbako beste lau egian uzapezek duten jajera ikusirik. Jean René Txegarayek horroitarazten du nola akbako kontxeluak proiektuaren kontrako iritzia eman zuen joan den azaroan. Horroitarazten du ere nola angelu miarritze bidarte eta bokareko hau zapesek helep edo elkargo bakaraz bestelako proposamen bat aurkestu zuten duela zonbait egun. Alta gaurko egunean hiper euskal erriko autetxien gehiengoa elkargo bakaroren alde agertuada eta berak ere proiektu hortan xinez duela, ondorioz euskal Herriko utetxien buruzagitzari lehentasuna emaitea nahiago duela, espikatzen du Jean Rene Etxe Garaiek, horren ondorioz uzena balinbada ere, akbako lehen dakarik argua utzi behar izaitea. Agiri abururatzen du bere erabakiaren berri emana duela beste hau zapezer, eta kargu ustea prefetak onartu bezain laster indarrean izanen dela. Eta gaur bilduko dira hautetxien kontseiluko zorzi lantaldeen ordezkariak, badu zonbait hilabete orai, gogoetak abiatu direla hautetxien kontseilu eta iparaldeko jamar elkarguetako hautetxien artean, lan hori lagungaria izanen da hirriko kontseiluek hartu behar duten erabakia argitzeko. Eta pa berriunen aurkezpena egiten dauku jojo bidartek den udazkenian hautettzen konseilluuakstik ezaarri zituen zortzi lantaldeetan berehun hogeita ha bat hautetsik parte hartu dute biziki irregularki eta molde aktibuan. Horietan iparraldeko oraiko zortzi eri elkargo eta kostaldeko bi hiri elkargoetako hautetsiak. Zortzi lantaldetarik seietan, kompetentzien aztertzen ari izan dira, kompetentzia ezberdinak nola kudeatuak izan diren orain arte elkargo bakotsian, eta zer maneretan elgarrekin kudeatzen alko dituzten erri elkargo bateratuan. Beste bi lantaldetan, gobernantzia eta fiskalitatea dute aztertu, pundu minberak. Gobernantziaren aldetik kritika gogorrena egiten baitzuten hirietako autetxiek, gutiegi egi ordezkatuak zirelakoan, Aztertua izan da, errietako ordezkarien asambladan agusiaren onduan, jenden populazioaren araberako beste egitura bat xutik ezartzia. Fiskalitatearen aldetik, oraiko erri elkarguen fiskalitate abiatuz, legeak baimentzen dituen austurari gabeko aterabidiak dira, barnatuak izan. Galdera ez bada, gehieneri azteko erantzun bat eman da, eta hastapenian agertzen ziren beldurak ditu. Gaurko bilkuratik landa, lan talde txean, aztertuak izan diren punduak orai beharko dira beste haute txigusier presentatu. Han artian, eduden hastian berian, oita seian, CDCI CDZI egitura, bilduko da, eskolerriko proiektuaren berezikiago aztertzeko, eta orteik aintzina, prefetak azken galdea eginen du erriko etxeri, huaikoan erabakia dezaten. Eta 2016-ko aitzin kondua da presentatua izan atzo paueko departamentuko kontxeiloan, Jean-Jacques lazer presidentak aurkestu ditu norabide nagusiak konduen xuxentzeko funtzionamenduko gastuak tipitzea ezinbestekoa zela, espikatoz, hortako egin ez dira opoziziokoen gostukoak izan, bi ez tabada nagusiak ertu dira, bat sozial arloko xerbitxuen bera antolaketa, eta horrek ondorioztatzen alduen lanpostu gutitzea alde batetik, eta bestetik eskoletako garaioa euneko hamareko partea familien gain ezari nahi baitute. Nahiz eta Baionako merkatal eta industria gambarrak betidanik kontrako iditzia ukanduen, heldu den astean sinalezakete ondrezeko ale shopping deitu merkatalgunearen saltzea, .000hau undajean egin behar zen saltzea azkenean gibelatua izan dena eta bi .000 hemezorziko uda begiana ide lezazkeateteak. Andre Gajeta Baionako CCko pre presidentak kastapenetik kritikatu du proiektoa ikea plantatzearekin ezpeita aski kliente izanen eskaintza guziarentzat. Atzo hilunahean, saraan, san inazioko lepoan, autobat joan da erhoitzarat, bidetik amos bat metra beherago, ama familiako batzen bere bi haugekin, jiruak beren baita ikatera dira autotik eta bideraino jina alizan dira, iduriz emazteak ezuntzabatu kaluke, hau ere mana izan da ospitalerat, haugeke ez zuten jauz. Sylviane Allo, Alderdis Socialistéko Ipare Eskualeriko Deputatueak, jitza artudu Pariseko Atzo Eskualeriko Bake Prozessua ipatzeko, et kainean Parisean iragan confedentia ipatudu, eta gobernoari galdegindako Eskualeriko Bake Prozessuan zer heinetako aden bede implikazioa entzun dezagona. Le 11 juin dernier s'est tenu à l'Assemblée Nationale une conférence humanitaire Ekainaren amekan, bakearen aldeko konferentzia humanitarioa iragantzen lege biltzarean. Mundu judizial eta politikotik diende hainitzek partertu zuen. Irlandako lehen ministro oiak, postiral sainduko akordioen garantzia espikatu zuen. Prexo oiek eta biltimek ere bakearen beharra aspimaratu zuten. Parada izan zen ere, Euskal Prexoen urbiltzearen eta kondenen berikustaren aldarrikapen legitimoa inzinean emaiteko prozesuaren plantan planta nes arteko e si besteko elementales dans la mise en œuvre de ce processus. Le pays basque est considéré comme un acteur impliqué assez notable. La suerteco e a dit bidak eta koste noted Beradiskidetsa eta bakia eta Sindiela Gausatu eta estatuaren implicaziorik gabe. Obrigatike eskatzen dut gobernuak esplikatu sagun bakai prosessuetan duen implicazioa zer eta inekordene. Son implication dans ce process Mari Christine Daloz, Legipublike alderdiko parlamentariak irdetsi dio eganez etaren desegitea eta harmen itzulttzea ezinbesteko baldintzak direla jamak modu antolatuan itzuli behar direla erantzun dio Silvianaokak eta presoen gaia ere aipatu behar dela. Kiroletan orai eta lehenik jugbian, Bagda Bayona nagusitu burguenen, emezorzi eta hogoi, futbolean, Europa Ligan, Bilbo nagusitu Marselean, zero eta bat, adurizek du gola sartu suritago gien zata. ondoko hitzordua, Bilbo zati gandean izanen da, eta ez nola nahikoa, donostiako gehalaren kontra, Bilboko ko sanmamesen, jokatuko dute partida. Eta kluben arteko munduko sokatira xapelketan, podio mikes, atzo, holandan, ipar eskualeriko jiru taldeen zahat, espeleta, baiona eta zura ezin izan dira finaletarako saikatu, bosteonta jiru eta nogoikiloko sailean, atik bizkaiko sokarri taldeak brontzesko medaila eskuratu du, Irlandako bi talde direlarik lehen bi postuetan, Nesketan, Txinako talde bat nagusitu bada, eskoalejiko bi talde kosatzen dute podioma, bigajen da talde bizkaitaja, eta hirugajen gipuzkoako ibaja. Eta xapelketa, segituko da egun, gizon eskoetan 6 egon eta 6 egon talatonoi kiloko kategorietan, eta emazteetan bosteun kiloko kategoriarekin. Berzoa faria gauk Dona Martirin argberoa ikastolak antolatzen du eta hor, ametsar zailuz eta Jesus Mari irazu berzoa lariak entzutena alko dira. Hortzi, iduate argberoako ikastolako burra da eta berzoa lariak aurk ezten dauzko. Urte gutzi zegiten dugu urte astapenean eta hortzen elkarra zenditugu Jesus Mari irazu eta ametsar zailuz. Hamedz badu bi urte bai eludela, zorpare bat dozuen gurek ilan, eraz, balia, baliatzen duguetorra erazteko txapeldunak beti jendea ekarra baitu. Bo, Jesus Mari irazu ezaguna, bertxolari bikaina ere, pixka bat entzatzen gira umorea ere ekarra eraztea eta aldatzea bertxolariz, eta berak badu e, partikularitate bat, da badakila egokitzen e, tokiari, eta sustut, e, praaldean bizikiuntza egokitzen da, eta Niko goganduz nola mauleko uh, kanporaketan iztegia nola aldatzen zuen jendearen uh, arabera, eta horrek horri uh, or, eskerre do, da, horren dati, bera etorra aztean. Eta ora, inolekiak badira fari hoge entzat izena manditaike. E, dona martiriko herriko gela nizanen da gauk, bez, zazpeak eta goiti. Eta Ziburun, ziburuko plazan sokin gaua, aratsuntan zortziontai goiti, desfilea jantzak begiraleak taldearekin, mutxikoak eta gero kontzertua. Hala hemengo berriak zer ziren eta segituko dugu orai nacio arteko ekin, Turkiak uste du YKP-geko milizia dela Ankarako atentatuen joven duna batitia. Siriako kurduen defensa miliziak dira hauek, kurduak bai, ezan dugumez zara, baina ez pekakakoak egenea baitu, ez turkiakoak. Betire, ukatzen dute atentatuaren ardura eta Siria inbeaditzeko estakurua ikusten dute akusazioaren gibelean, funtsian eh, turkiak jadanik bombartatzen ditu ypgekoak, Turkiak nazioarteari frogak erakutsiko dizkiola dio. Ogoita mar bat hil eta irutanoi bat zauritu, izan ziren Turkiako iriburuan eren egun auto baten leherketan. Brexit xaiasteko negoziazioak aldizasi dira Europar gailurrean. Brexit hori british exit erresuma batua Europar batasunetik. Ez ateratzeko negoziaketetan ari dira beraz, Ekaina eggininen da ejeferendun bat ez batasunean egoitearren aldeko argumentuak pilatu nahi ditu, David Cameronek lau puntu dira na gainean eta polemikatsuena migrazioari buruzko erreforma kanpotarek lau ururtteez lan egin beharko dute erresuma batuan gizarte laguntzak eta etxe bizitzarako diru laguntzen ardiesteko Libra esterlina babesteko tressnak ere nahi dituzte. Eta ego-shudan ere, emesortzi hil nasiobatuen, baxe baten aurkako Erasoa. Gierla zibilitatea da gane, bi ugt e kontra, alde batetik nuerak eta bestetik dinkak, salvakik prezidentaren lehinukoak, dirudienaz, dinka auriek dute Erasoa ereman. Irugaren talde etniko baten kontra, xilukak hauek alde baten edo bestearen ondoan bohokatu dira beren interesen arabera estatuaren buruzagitza afirmatzeko manera bat da dinkendako. Eta bukatzeko Barack Obama, kubara joanen da? Bai, 21 and 22 of March. Marcharen ogoita bat eta ogoita bian. Estatu batetako presidente Ebat, aspaldi uh, etzen izan uh, Irlana, Calvin Kulitz izan azkena, mila behatzigunta ogoita sohtzean.